Ommor min nä bra God in till do om min nä bra G in till do Drago bor till bolälä he Allah Dra gomma bor till bolälä he Allah Șefin, șefan, șancanți, căpum să Allah. Zatim Allah. Ukaburum rașna noć, munki na kin von kil kil cha zi dač od klanša ti pomoč boč la ila ilallah od klanša ti pomoč boč la ila ilallah fasnonci je dobro znaju učinkuram slušaj abdas Abdan stu zmi iklanja ilaha ila Allah Odgrijeha bježu kraj, šudu jasa ila uzdaj Odgrijeha bježu kraj, udu jasa ila uzdaj أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيلا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن, ولا ومن ولاه إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل محكم تنزيل بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس خَلَقَ منِنهَا زَوجَهَا وَبثَّ منِهُ م لجَال الكَث وَ الس وَاتقُ الله الذي تَسأََ به وَأَحان إ الله كانَ عَلَيك رقب إ خَيرَ كَامِ كلام كلم الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دراجة إبوشتوه نباشو دانسي بيتك دانسي زادنها ترشينا ألغا بلاني توق ميسيصا zadnjih deset dana za koje kaže naš učitel Mohamed Mustafa salavatullahi wassalamu alaih da je to da je to oslobađanje robova od vatre nalazilo se u zadnjih deset dana bolje kazati zadnjih najvrijedniji deset noći danas je ili večera sneparna noć možda je upravo u njoj Lajla tul Qadr. Lajla min alf al Noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Noć u kojoj Allah T'bareke ve Te'ala kao dolazi u jednoj predaji. Teško ono mi koga prođe noć Qadr a ne budemo ne budemo obrašteni njegovoj griji. Dači iskoristio tu blagodat koju je Allah T'bareke ve Te'ala donama muslimanima. Dalje, draga moja braću, vidjeli koji je god i badeta, svaki je vrijedan, samo ima vrednije od vrednijeg. Kako brzo prođe, evo nas kao da je prvi dar Ramazana. Tako je brzo prošlo ovih dvaneset i nešto dana. Tako će prođe ovaj naš prolazni život. Blago onome koje je zasijao I blago onome ko se nada žetvi. Ovaj Ramazan, kazali smo dosta puta, lora biti prekretnica u našem životu. Pogledajmo šta se dešava na Dunjaluku. Pogledajmo da je svak skočio i malo i veliko. Protiv muslimana i protiv islama. Samo zbog toga što muslimani kažu Naš gospodar je Allah. Pa zato kada znamo to, zbog čega onda da se ne vratimo svojoj vjeri? Vi znate onaj slučaj, spominje se u suri Al Buruđ. Kada su, kada je onaj dječak ubijen, a ubijen je samo zbog toga tijelo je dječak da bude ubijen. Tijelo je da bude nacionalna žrtva da se žrtvuje na Allahovom putu, ali bismillah, u ima Allaha. I to je morao onaj kraj da izgovori, jer neće koplje u tijelo dječaka. To je bio razlog da je sam tadašnji umet izgovorio, la ilaha illallah, i pripatio tevhid. I počeo obožavati Allaha, ostavljio kralja. Šta se je desilo nakon toga? Iskopani su robovi, I naložena je vatra i onda su potjerali muslimane u tu vatru. Tražili su da se odrekne koje je tijel. Međutim, ne znamo da je, da se neko odrekao. Što znači i koliko su bili iskreni. Majka kao majka boji se za šta će biti sa njenim djetetom. Boji se u vatru. Nije lako. Djete pro progovara Allahovom voljom i kaže majko strpi se strpi se majko ti si na istini zato draga moja braćo i ja kažem i sebi i vama ako ovo nije istina bježimo onda iz ove vjeri ako je istina onda je prigrljivo dobro nemojmo bježati od njej draga moja i poštovana braću mi smo prošli petak govorili u jednom poroku koji je moralno unazadio muslimane i drugi ali nas najviše sada interesuju muslimani pogotovo je razvratio i pokvario našu omladinu a omladina je kična svakog društva ne može jedno društvo naprijed ne mogu švedi naprijed bez Bošnje zato što je Albanac i Bosanac i Sanžaklija i Balkanac pun čiste krvi Mlad, pun energije, takav mu treba jer nema pametno mlado šveda. A da se ne drogira ili da ne pije alkohol i da nije uzinaluku, dajte mi ga nađite. Nema takvog. Iako ima onda i možemo sve na jedno malo mjesto skupiti. Što znači jedno društvo ili jedan narod koji izgubi ovladinu, izgubio se, izgubio se do kraja. Danas ćemo govoriti, kazali smo u prošlih puta, da smo govorili o muzici i opasnosti toga i čuvajte sebe i svoje familije od toga. I to je jedna duhovna bolest i moralna koja je zakačila danas čitav duljanuk, a prvenstveno muslimani jer su oni najžešći. Oni je vruća krv. Oni se krv podapire i dole i gore. Pa zato je puna žara. I ne može niko igrat kao muslimani, niti može biti budala niko kao muslimani, niti može biti veći muslimani, veći ubiđeniku Allaha Želešanu kao što može biti musliman. I zato se muslimani ili žrtvuju ili uprapaštaju. Nadam želimo govoriti o jednom materialnom poroku koji je vezan za materiju, a mi živimo na Dunjalu koju potrebu za materijom, govorit ćemo o jednoj stvari koja je isto tako razolila muslimane, koja je unazadila muslimane, odvukla reke od muslimana i učinila muslimane najvećim silomačima na Dunjalu. Govorimo ćemo graš o kamati. Govorit o kamati i opasnosti kamati kroz Kur'an i Sunnet, I mišljenje islamskih pravnika zatim kroz životna iskustva i primjene iz našeg života. Zato Allahu Đelešanu neka je hvala koji je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Allah prašta onome ko se pokaje i zatim čini dobra djela i slijedi istinu takvom Allah Đelešanu briše njegove prošlosti. Hvala Allahu Đerlešanu koji nam je sve pojasnio ovoj našoj vjeri. Nema ništa nejasno. Pa ljudi kažu gospodar je kriv što sam ja na krivom putu. Ne Allah Đerlešanu je jasno. Pokazao i halal i haram. I bogopojaznima je to dovoljna znak da na taj način traže skrbu. i da na taj način čuvaju sebe od vatre Iyod Allah-u Jalla-shanuhu prezira nani. الله Allah-u Jalla-u ala kajih. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Onay, ko se osunina Allah-u Jalla-shanuhu. Ko uzni Allah-u jalla O on čemu dati riza svake 620 i da će da se vskrebi odatle se i nenađa odatle i ne računa ako se osloni na Allaha i to osiguranje ima to je dovoljno one je teqilla je min onaj ko se budi Allaha bojav Allah će mu dati da mu njegove životne stvari idu svojim prirodnim prirodnim putem Zato, o draga moja brašu, budimo oprezni od ovoga velikog poroka u koga upada danas većina muslimana. Ne priljajte svoje imetke. Ne priljajte svoje imetke onim što će vas unazaditi, što će vam bereket od vas odnijeti, što će izazvati sržbu Allaha, barake, što će vam pripremiti mjesto u vatri, što je objava rata Allahu inegom posaniku sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaj je Allah jalla šanuhu u svojui plemeni toj knizi ba'da ugu billahi min ashshaytanir rajim Ya eyuhal ladhin ámanu ma baqya min alriba in kuntum mu'minin Ta leden tafalufu fa danu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tabtu falkum ka wadan za onoga ko ima pri toga iman I ima ta kwalu ta pa zato Allah jalla shanu satakbima obla sya fa pa kaži ovjednici Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha džrlešanu i od kamate odustanite. Ako ste pravi vjernici, pa ako tako ne učinete, eto vam onda neka znate rata od vašeg gospodara. Objavili ste rata Allahu u njegovom poslaniku. A ako se pokajete, će, ostaće vam glavnice vaše i metaka vaši. Nikoga tako nećete oštetiti niti ćete oštećeni biti treba da znamo draga moja braćo da Allah te bareke kako kaže Ibn Habbas kada god u Kur'anu kaže ja ili je zabrana ili je naredba kada Allah Đeršanu kaže ovi koji vjerujete ne preostaje na muqminima ništa drugo osim da uho načule i da vide šta Allah hoće Jer takvi su priznali Allaha, takvi se nazivaju muslimanima i na njima nema, oni nemaju druge obaveze nego da se pokore Allahu tabaraka wa ta'ala kroz lijeđenje negovog poslanika svala Allahu alihi wasalam. A ovde Allah Đalašanu kaže ovi koji vjerujete, bojte se Allaha Đalašanu i kamate se prođite. Kamate se prođite, zbog čega Allah Đalašanu brašu Nama ovu zabranjiva. Treba da znamo da naš gospodar, Allah subhanem, najbolje zna šta nam odgovara. I što nam god Allah zabranije, u tome je samo dobro za nas. Šta nam god Allah Čelešamu naređi, u tome je samo velika kori za nas. I zato ne treba čovjek da postavi vijetno pitanje zbog čega zabranjeno togo. Ako je kazao onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, gdje si ti čovječe, koliki si ti prema nebesima i zemlji, koliki si ti prema džennetu i džehennemu, koliki si ti prema ostalim Allahovim te barek, evo ta'ala stvorenima, pa ti si boran niko i ništa. O, ti koji nisi niko i ništa, ne, ne ostaje ništa drugo nego da se pokoriš svome gospodaru. Prokleo je poslanik s.a.v. svakog onoga ko jede kamatu i ko pomaže da se dođe do kamate, ko svjedoči i ko, ili ko zapisuje. Zato se dobro, brate, dragi, pazi, nemoj da budeš žirant nikome, nemoj da budeš svjedok nikome ko ide u takav projekat, nemoj da pomažeš na bilo koji način, Ako znaš da čovjek jede kamatu, nemoj kod njega plavo ni jest ni piti. Na taj način, na taj način, izbjegavaj i suvaj sebe od tog griha. Jer jedne prilike Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, išao je sa jednim dječakom, pa ga je dječak počastio nekim poklonom, nešto za pojest. Pa je Ebu Bekr to stavio u svoja usta dok je žbakao, I kutao, ovaj dječak mu je kazao o Ebu Bekre, to je ostatak moga i metka kojega sam postigao dok sam ljudima vraćao. Pa je gurnuo prste Ebu Bekre svoje grlo i povratio to i kazao, tako mi Allaha, draže mi je da mi drog sad ispadne pred mene, nego da pojedem jedan zalogaj kojega Allah Đelešanu nije učinio, nije učinio halalom. Zato znajte, draga moja brašu, da se nikada nije pojavila kod nekoga kamata iz inalu ili u jednom narodu, a da to nije prouzrokovalo velike propasti, veliku ekonomsku krizu. Otišao je bereket, povećale se razne bolesti, zlostavljanja, vladara, silika i življavanja, Na tom narodu. I mi smo braćo svjedociti toga. Mi vidimo šta se kod nas dešava. Šta je posljedica toga. Ako nije kamata. Ako nije zinaluk. Ako nije razvrat. I vidimo da uglavnom ljudi sada na Balkanu svi kukaju. Nisam našao ni jednog insana koji gaže Elhamdulillah nikad nam bolje nije bilo. A svi dobro živi. Ali znači nema bereketa. Nema bereketa, a se nema bereketa moraš ti gomile imati o gokši, ne vrijedi to. Al kad ima bereketa, poji sedam datova pa švid bolje nego da pojedeš velike kotog raha. Jer u tome je bereket i za garantu ga je poslanit sallallahu aleyhi wa sallam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Baada audu billahi mine shaytan يَنْحَبُ اللَّهُ الرِّبَهُ يُرْبِ السَّدَقَاتِ وَاللَّهُ رَلَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ هَثِيمٌ Allah ništava kamatu, a unapređuje sadaku. Allah ne voli ni jednog nevjelika griješnika. Vidimo da Allah, جَلَّ شَانُهُ između ostalog, što snatra da onaj ko jede kamatu ili na bilo koji način pomaže da se dože do kamate, smatra ga svojim neprijateljem naziva takav imetak prljavim imetkom o, takvog čovjeka stavlja u tabor neprijatelja Allahu i njegovom poslaniku dalje naziva ga nevijednikom naziva ga, naziva ga krešnikom. zato draga moja braću da ništa drugo ne kažemo da ništa drugo ne kažemo nego ovo par ajeta i hadisa iz liječih poslanika s.a.s. trebalo bi da nam to bude dovoljno, da ne prljamo svoje imetke kamatom i da zaštitimo sebe od kazne koja može doći i na Dunjaluku i na Ahiretu. Kazna na Dunjaluku jeste gubljenja imetaka i gubljenje bereketa gubljenje i vjetaka uopćenito, a mi smo toga vraćo svjesni, požari koji su svakodnevni, poplave koje su svakodnevne, onaj rat u Bosni dole kojeg smo imali, ili na Balkanu bolje rečeno, šta je razov, šta je pozadina toga, šta je pozadina toliki stradanja, dajte mi čovjeka koji je pravio kuću prije rata, a da je Radio i gradio samo od halal para. Dajte mi džaviju koja je danas napravljena ili uče ili prije rata, koja je napravljena strogo od halal para. Znate li da su ljudi Kur'an na kamatu dizali i na kredit, a da ne govorimo o fiču i ostali potrebe? I onda se postavlja pitanje zbog čega je planulo Zbog čega je planulo je, zbog čega je zgorilo je, zbog čega smo protirani i poubijani i poniženi. I dan danas se ponižavamo, zbog čega? Samo braću zbog grijeha. Jer zamislite ko digne svoju glavu i kaže Allahu, ko ti? Ja se tebe ne bojim. Ja se tvoje vojske ne bojim. Šta toga može strepiti? Ako ne kazna žestoka od Allaha te bareke. Zato, draga moja braću, draga moja braću, ova vjera, ova vjera je zaštita čovjeku. Da ova vjera nema nikakvog udjela u onaj svijet, da je Allah Đalešanu objavio ovu vjeru samo da pravedno živimo na Dunjavuku, onda bi trebali da svi ljudi na Dunjavuku budu muslimani. Dajte mi jedan drugi sistem koji je rješio bolje pitanje međusobni odnosa među ljudima kao što je to Islam. Jer kamar je suprot na pravdi želi i neko da spava da ti radiš za njega. I to je upravo jel' i karta na koju igraju neprijatelj Islama na taj način su jednostavno stavili uz u čitavom umetu i ti radiš od jutra do sutra ali on u svakoj tvojoj karpi zloja uzme sebi lagahno Ono što će njega napreživati a tebe polako prema kaburu gurati. Nakon velike vraće iskušenja i poriženja koja mi vidimo na Dunjavu koji nema potrebe da puno o tome govorimo, šta je strepilo ljetos Njemačku, ako nije grije, šta je strepilo Australija i oni požari ako nisu grijesi. Šta je strepilo američke tamore saveze i države? I oni vulkani ako nisu grijesi. I to je gračo na dunjanuku. A šta je onda na suđi danu? daru? A šta je onda, a šta je onda u kaburu? Treba da znamo. Da je Allah dželle zabranio kamatu svim vjerama. Svim nebeskim vjerama. To jeste svim onima koji su dobivali knjigu i židovima i kršćanima i muslimanima. Kamata je strogo zabranjena jer ona je nepravedna. Čovjek želi da nepravedno živi i da živi od tuđega truda. Kaže Allah govoreći o onima koji jedu kamatu i koji će i na svudnjeme danu i u kaburu doživjeti velika iskušenja. أعدد بال يا ال الذي يك الربا لا يقومون إ كما يقوم الذي يتخّم الشطان يتخّم الشطان من المسذ ب قالوا إنما البيع مثل الربا وح الله البيع وحنا الرب سك بب vidit se kao što se digne onaj koga šeitan dodirom iz bezumi. Zato što su govorili, kamata je isto što i trgovina. Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio, a zabranio kamatu. Nasudnije medanu, braću, to jeste u kaburu i kada Allah Đelešanu bude proživljavao ljude Jedna skupina ljudi će jako teško ustajati iz kaburova. Jedna skupina ljudi će imati pre sebom velike stomake i zato znajte da nije pohvalno imati veliki stomak. To je osobina oni koji nisu Allahovi odani robovi. Zato poslanik Ali Salatu as je jedne prilike vidio čovjeka sa velikim stomakom pa mu je kazao li u kanahada pime kan ahad da ti je to na nekom drugom mjestu čovječe drugim riječima da nemaš toga. I znajte da se veliki stomaci ne povećavaju osim grijesima. Osim grijesima, grijehe i prijedanje, a kamo li stavljanje harama, ili nedo do Allah krmka i ga što krmak voli i što krmak jede. Zato, kako kaže Kuran, toga dana će oni na mjesto određenja, Na, na mjesto hašta i sakupljanja izađi brzo. Brzo će ljudi skočiti svoji kaborova. Poput katapultova će iskočiti i doći na mjesto polaganja računa jedne vrste ljudi. A to su oni koji su jeli kamatu. Allah dželašanu će im dati velike stomake. Koji će im otežavati kretanja i koji će im otežavati ustajanje u hadisu koji je vezan za mirač, kada je poslanil slova Allahu alaihi wa sallame, podignuti tijevom i dušom na nebesa. Džibril mu je pokazao mnoge stvari, dozvolom Allaha tebareke wa ta'ala. Između ostalog su naišli pored jedne rijeke od krvi. Pa je vidio jednom čovjeka kako se guši u toj rijeci. Pa je pitao Džibrila ko je ovaj čovjek, a vidio je da čovjek pokušava stalno da izađe na obavu. Među njegovim rukama je gobogroman kamen koji ga udara i vraća ga nazad u tu ključalu krv. Pa mu je kazao Džibril to je onaj koji je jeo kamatu na Dunjaluku da nas Allah sačuva od toga draga braćo. Dalje u hadisu kojega bježi imam al-Bahaki ibn Mađe od Anasa radijallahu ta'ara hanuhu se prenosi Da je poslanik sallallahu alajhi wa sallam rekao riba 70 hufan ređul kewukoi al ala ummih kaže poslanik kale salatu wassalam kamate 70 vrsta a najmani vid kamate kao opcje s majkom wala aula wala quwata illa billah chtadi uradilis kojega bi upatil na djelu da opcije sa svojim majkom taj zaista da služuje da bude kažen i na dunjavuku koji na ahiratu i da bude skraćen za glavu. A poslanik ali i sratu veselam kaže najmanji vid kamate jeste kao zinalu sa majkom. Pa ovi koji srca imate, ovi koji uši imate i sa njima slušate, hoćemo se opamijetiti, pogotovo vama govorim ovdje, zato što je primijetno da ovdje malo koda se nije uprljao taj o taj pesilnuk, jer je drago čovjeku doći do bogatstva i doći na Balkan sa novim volvom, za godinu dana ga našao negdje. Mašala kako se je potrudio, odošao do banke i potpisao kredit da bude rok 50 godina u Švedskoj. Eto kako je čovjek postao i onda nakon dvije, tri godine kad mu propadne to sve i kad odleti taj volvo u hendeke bosanske, Onda, ako glavu izvuče, opet pametnije izvuko. Ako glavu izvuče, živu opet pametnije izvuko, vraća se vamo s onim prgama i ponovo ide na banku. I zaziva opet sa Allahom Đelešanu. Pa ga Allah opet klipne, ali drugi put neće ni glavu izvući. Jer Allah Đelešanu pruži priliku, a nakon prilike treba izvući, treba izvući povuku. Kaže Allah dželle ve hala spomenuči Židove kojima isto tako zabranjena kamata, veli: "Estaeed billah. Fe bi-dhun min alladine hadu haramna alehim tayyibat, wa uhillat lahum bi-saddihim an sabeelillahi katira, wa akhdhu nuqba wa qad nuhu anhu aklu man walan nasi bil-batil." Kaže iz dohteskog Mi svojim neka jela koja su im bila dozvoljena zabranili zbog toga što su mnogi Allahove robove od Allahova puta obraćali i što su kamatu uzimali, a bila im je zabranjena i što su tuđe i metke bespravno jeli. Nakon ovoga svega kazanog postaje nam braćo jasno da je kamata jedna, jedan od velike grijeha Jedan od grijeha za koga će doći kazna i na ovom, i na onom je svijetu. Ali većina muslimana ope ne obraća pažu nau. Nego kod nas vlada muslimana parola haram ti je ono što te promakne ili haram ti je ne smije te Kažu svaka prilika treba je dobro iskoristiti. I koji kažu halal je ono što ja imam, što sam odneklist, jer je se priuštio ne gledajući kakav je bio put dolaska dolaska do, to, do toga zato slobodno možemo kada vidimo čovjeka da ovako nakon dokaza iz Kur'ana i Sunneta ide tamo i gleda da se u takav je takvu preljastiru uprlja treba da znamo brešu da taj musliman podro jedan ništa ne zna o svom gospodaru nic se boji svoga gospodara Takvog je vjera jako slaba, možda je hama nema nikako i treba da znamo da takav izaziva kaznu Allaha Đerlešanu i izaziva katastrofe koje svakog dana vidimo u svome životu. Molim Allaha Đerlešanu da nas sašuva kamate i svega onoga što vodi u kamatu. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala khataman nebijin salavatullahi wassalamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd u ovom drugom dijelu hutbe morali bi se malo dotaknuti koji bi nam pojasnili a ovome se može puno govoriti jer je nedovoljno I jedna hudba da bi se kazala opasnost kamate. Pogotovo kod naše braće Turaka da je Allah uputi napravi put. Samo još nisu dozvolili da se more Turkinja za drugog vaha udat. Sve ostalo se može naći. Za sve postoje petve. Ja vas upozoram, ali ovdje u Skandinavu. Ima jedan ilmihal koji je preveden s turskog na bosanski i premao je čovjek koji jako slabo poznaje gramatiku bosanskog bari, čitanja se može primijetiti, između ostalog tamo navodi jednu ogromnu i veliku laž. Kaže u toj svojoj laži, kazao Imam Azem Ebu Hanifa, uzimati kamatu je bolje nego ostavljati, jer onaj ko bude u nevjeliškoj državi ostavljao kamatu samo slabi i slabi. I završava on govor Ebu Hanife. Slagao je ovaj na najvećog imama ummeta. Slagao je na najvećeg kadiju ummeta. Slagao je na velikog pobošnjaka koji je četrdeset godina klanjao Saba sa jacijskim audesom. Takav nije dozvolio da mu slivan živi na ovim prostorima osim u tri slučaja. A li da jede kamatu ili da uzima kamatu. Pa ćemo naći ovdje na zapadu uglavnom Da se čak i džamije kupuju na kamatni sistem. Da ne govorimo auta i osiguranja i ovo i ono. Pa se čuvajte toga Ilmihala i čuvajte se oni koji kažu ovo su drugačija vremena. Bolje je uzeti, Nemoj ti to tako posmatrati. Vi mi u kamenom dobu. Pustite tamo što ja što devama i što vam tako govori. Čuvajte se braćom. Jer evo pokazala nam je naša praksa. Pograšna praksa da smo postali siromašni prekonoći. Da nam je sve ostalo prekonoći. Koliko samo znam ljudi koji su se palili, kako imaju na Belogradskoj banki, toliko i toliko. Kako imaju na Sarajevskoj, toliko i toliko. Koliko bolja mučan imaju na Paljančkoj banki, na Ljubljanskoj, pa onda kasnije samo lobe prste ili je dobio šećer, ili je dobio su, uglavnom je nešto dobio, Allah želešanu je ponizio zbog tog njegovog jeli, ponašanja i izazivanja Allaha tebareke u ta'ara. Izeđu ostalog, vi znate, draga braću, da čovjek u kamati ne smije uzimati nova bezstravnu. Znači, ako ti neko posludi stotinu maraka ili hiljadu kruna, ne smiješ od njega tražati vrati sto u To je kamata ili da oročiš pare da bi dobio zbog toga što se oni tamo služe da bi ti dobio, jeli, procenat nakon toga. Dalje, zabranjeno je da musliman prodaje stvarna neviđeno. Ima ljudi majanu no, auto, nijedan ni drugi nije vidio o čemu se radi. To je kamata. Znači nije kamata samo otišći tamo i vidjeti šta je došlo više od toga. Kazali smo ima preko 70 mrsta kamate, a naj je li najmanji vid kamate kao zinalo sa majkom da li je zabranjeno da čovjek zabranjeno da čovjek prodaje stvar s nijetom da je ponovo vratio toga istog za manje novac da bi tako zaradio kao na primjer da čovjek proda drugom čovjeku određenu stvar i kaže mu evo ti ovu stvar na godinu dana ne moraš mi dati ništa i dogovore se oko cijene A nakon pet meseci kaže, znaš šta? Daj ti meni ovaj pola od onoga što se mi, ja jaj ti dogovorili. I vrati mi stvar, ja ne mogu više čekati. Da bi on tako nakon toga ponovno to preprodavao. I mnogi drugi vidovi, znači koji god vode do kamate, trebamo strogo da pazimo i da vodimo računa, bilo da se radi... Pa plaćamo neki obaveze da ne čekamo ako to možemo od nas završiti i ako možemo na kraju krajeva da ustaneimo koliko i ako dođe kamate da to da čistimo i da bacamo osebe. Zato su neki islamci učitelji dozvolili da čovjek ako je neizbježno i upadne u kamatu, ali nije njegovom voljom da taj višak date u neke dobrovoljne svrhe, da se pravi voda nekako ili put, a ne snij u džaniju ne Nesmir al-Haram para da kupuje tepi i da čeka kad će dođe otvarenje džamije da bi je taka da bi je taka otvorio. Kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem: "Kullu qardin jarra naf'an riba." Svaki dug ili pozajnica koji ima donaknadu to je kamata. Dakle, znači, svaki dug ili bilo koji projekat u kojeme se traži nekakvo, jeli ovaj, dodavanje, nekakav višak, to je zabranjeno, strogo zabranjeno. I na kraju, draga moja braću, moramo znati da ako mi ne popravimo svoje stanje prema našem gospodaru, naš gospodar je neovisan o nama. Zato Allah kaže, inna Allahe laju vajjeru, Ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah neće izvesti stanje jednog naroda, ovo je ona ajet što 50 godina knuži Bosnu na preporodu. Allah neće izvesti stanje jednog naroda da taj narod ne izmeni stanje kod sebe. Nemojte očekivati ako vi koji slušate ne ostavite to, da se onaj ko nije čuo i koji na u džani ostaviti tako nešto. Zato treba da znate da je ova vjera počela od pojedinca. I završit na pojedincu, a blago pojedincima, kako kaže poslanik ve 27. I zato čovjek kada čuje neku istinu, pa nakon toga ne bude slijedio, onda može svoboda za sebe da kaže da je židov. Jer židovi su kazali, samijana oasajina, čujemo se, nećmo poklon. To ti pričaj, kome god hoćeš, ali mi ćemo ponovo postanom. Zato ova vjera je ne može se ova vjera priznati kod čovjeka ako ne bude on priznao djeva da radi po ovoj vjeri. Zato ja Allaha te bareke molim da vrati muslimanima bereket i da muslimani osjete u havalu čast i nepotu i užitak, a sve ono što prlja njihove imetke i što je u nazadžiji da Allah Đalešanu, to ostane od muslimana. Molim Allaha o ovim premeritom danu I ovim plementom mjesecu i ovim plementim zadnjim danima Ramazana i zadnjim noćima Ramazana da oprosti svim muslimanima njihove grijehe. Da Allah Đelešanu popravi naše stanje, da ujedini naše sapove, da nas područi onome što ne znamo, da nam post pokaže istinu, istinom da je slijedimo, a da nam obstani op važ i da je čuvamo. Molim Allaha Đelešanu da pomogne muslimani da se god oni bore za ovu plementu vjeru. Molim Allaha da oprosti i našima živima i našima mrtvima i da nam bude bi wasterna sudi madanu Allahumma aizz l'islamu wa muslimin wa adilna shirka wa muslikin fa ansur ibadaka al-salihin Allahumma arinil haqa l-haqa wa rizukna qiba'a wa arinil bātila bātila wa rizukna ijtinaabatah Allahumma ahdina wa ahdibina wa jahl'lana sbeda l'man ihtada Allahumma arpa raita l-jihad من السجون ikhwanina wa shuyukhama الله محب من في السجون إخوانا عشر يوهنا الله مععليك بالهودي والنصاررة والمنناثقينها المرتدين الله مص مسلمين في فلسطين الله مص مسلمين في الششان الله مص مسلمين في أافغانستان الله مص مسلين في بلكان الله مععلمنا بماجهنا وزدنا الناتع الله مرب آاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسسن د مقينا عذاب النار أي بعد الله.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 والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن صلاة تنهان الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون قال لنتي ضبر الشوي أمؤمي مابرات ماي قال لنتي ضبر الشوي رب في رب لا إله إلا الله لا غمر رب تصيروا الله سفين شت كانت كان تصفوتي ذاتيم شت الله U kaburum reçnen aç, munkirlej kir çetid U kaburum reçnen aç, munkirlej kir çetid aç Adiklen çetipa maç da aç, la ilahe illallah Adiklen çetipa maç da aç, la ilahe paštoć je dobro znaj, uči Kur'an i slušaj, abdastu zmi i klania ila ilaha illallah. abdastu zmi i klania ila ilaha illallah. odgrije ha biežu kraj, u dunia se ne uzdaj, odgrije ha biežu kraj, U dunia sene uzday, u rabba sen po uzday, la ilahe illallah. U rabba sen po uzday, la ilahe illallah. Klanya i brate pet hakat, rabce tebi dragidat, u cennet hayat, la ilahe illallah. U cennetu l'ekayat, la ilahe illallah. O mu'mine brata noi, gavarim ti da dracuy. O mu'mine brata noi, gavarim ti da dracuy. Drago'm rabbu ti rabu, la ilahe illallah. Dragom rabbuti rabbu ila ila ila la ilaha illa allah satin satat tanqatin kan rabbu samustin tin satin satat tin satile la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah Hmm, o Kamburu mracna noc, munkir nekirceti doc. O Kamburu mracna noc, munkir nekirceti doc. Odklęceti pomoć doce, le ilahe illallah. Odklęceti pomoć doce, le ilahe illallah. dobroznaj, uczy Kur'an, im Abdeš tu zmi i klanjaj, la ilaha illallah Abdeš tu zmi i klanjaj, la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah Odgrijeha bjež u kraj, u dunia se ne uzdaj Odgrijeha bjež u kraj, u dunia se ne uzdaj U Rabbass pomz baila ila ilaha illa Allah U Rabbass pomz baila ila ilaha illa Allah Klanjai brace veclaka trapce tabi dragi dad u jannatun eta ya ila ilaha illa Allah u jannatun eta ya ila ilaha illa